Franjevački svjetski red. Poziv u svijetu. Pretvarati evangelje u život i život u evangelje. Miri dobro poštovani slušatelji, dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetskom redu. Danas ćemo govoriti o jednoj izrazito važnoj temi i siguran sam da će neki od vas koji su imali prilike 16. i 17. rujna sudjelovati u velikom događaju za franjevačku obitelj u spomenu franjevačkih obljetnica. Dobiti još puno dodatnih informacija onome što smo obilježavali ta dva dana, 800 godina porcijunkulskog oprosta i 500 godina diobe Franjevačkog reda. Prvoga dana 16. rujna u dvorani Župe uzvišenja Svetog križa u Zagrebu održan je prvi dio skupa, nazućna je pozdravila potpredsjednica Vijeća Franjevačkih zajednica, odnosno predsjednica Vijeća Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine sestra Kata Karađa te domaćin gvardijan Franjevačkog samostana na Zagrebačkom sigetu Frajko Gelemanović. Ono što je bilo posebno znakovito je da je pročitana i poruka krčkog biskupa Ivice Petanjka, koji kao Franjevac uputio Bratsku riječ pozdrava svim sudionicima. I za sve vas koji možda ne znate dovoljno o prvom, drugom i trećem Franjevačkom redu, pa si sami postavljate pitanje, čemu uopće slaviti, odnosno spominjati se diobe prvog Franjevačkog reda iz davne 1517. godine, evo upravo na ovom skupu smo zaista vrlo detaljno imali prilike čuti što je tome prethodilo u čemu je značaj ove obljetnice i ovo je zaista bila jedna jako dobra prilika za sve Franjevce i simpatizere da se upoznaju s ovim važnim događajem iz naše Franjevačke povijesti. Mi ćemo danas o tome govoriti dosta iscrpno i u našoj emisiji, ali ćemo se više usredotočiti prema važnosti Franjevačkog svjetovnog reda i zato smo u goste pozvali nacionalnog ministra Franjevačkog svjetovnog reda, našeg brata Stjepana Kelčića, kojem želim dobrodošlicu u naš studio. Hvala lijepo. Evo Stjepane, možda na samom početku kratki osvrt na susret, kakvi su tvoji dojmovi, bilo jako puno sudionika, dvorana je bila prepuna, dva dana smo se intenzivno družili, prvi dan je zaista bio iscrpan po predavanjima i dugo je trajalo, evo, budući da sam moderirao cijeli skup, imao sam prilike i sam vidjeti i stvarno smo neke teme jako duboko ovoga otvorili, jedan dio toga ćemo danas pokušati na neki način obilježiti, ali što se tebi možda evo posebno usjeklo u sjećanje kroz ta dva dana. Pa ja sam evo sretan i radostan što sam uistina u ta dva dana mogao vidjeti zajedništvo braća i sestara cijele Franjevačke obitelje. Znači prvi, drugi i treći red gdje smo evo zajednički razmišljali o obljetnicama, odnosno 800 godina porcijunkulskog oprosta i 500 godina diobe reda gdje smo evo kroz povijest prošli sve što se to do dogodilo kroz to vrijeme a onda smo to okrunili u subotu sa pokorničkim bogoslužem gdje je bilo evo dosta naše braće i sestara iz prvog i trećeg i drugog greda koji su evo duhovno se obnovili i pripremili za veliko eucharistsko slavlje koje je predvodio naš brat Kirin ili sisački biskup brat Vlado Košić koji nam je evo, uputio riječ evanđeosku riječ ljubavi, da budemo zajedno, da živimo svoje poslanje u svojim zajednicama, u svojim samostanima. Znači, dogodilo se to zajedništvo, što je i cilj uvijek Franjevačke obitelji, Franjevačkog reda. Evo, ja ću još samo se kratko prisjetiti predavača i glavnih predavanja. Dakle, temu Porcijunkulski oprost izlagali su fra Rozo Brkić i fra Zvonimir Brusač. O tebi di obi, temi diobi reda govorio je fra Josip Sopta i fra Ljudevit Maračić, o posljedicama i perspektivama sestra Natalija Palac i brat Stjepan Lice. I drugoga dana, dakle, imali smo pokorničko slavlje, potom eucharistijsko slavlje i onda nakon malog odmora, rekreaciju, Imali smo jedan lijepi događaj, ponovno smo se okupili kako bismo vidjeli jedan jako lijepi, jedan lijepu predstavu, možemo to tako zapravo reći, Mirotvorac u Bolonji, dramski dijalog prema ulomcima iz knjige fra Bernardina Škunce Mirotvorac u Bolonji. Fra Miroslav Petrac je glazbeno animirao cijeli susret u tom drugom dijelu i na samom kraju imali smo duhovno molitveni svršetak s obredom poslanja. Dakle, jedan zaista Bogati događaj koji je obilježio i sam blagdan rana Svetoga Franje 17. rujna. Teško je sada naglasiti najvažnije dijelove iz onoga o čemu su govorili predavači, ali možda ukazati na to kako je i fraz Zvonimir Brusač naglasio da je Franjino traženje porcijunkulskog oprosta plod njegova duhovnog puta i poslanja, budući da se i sam Franjo smatrao najvećim grešnikom i započeo je s pokorničkim načinom života, Pokora je zapravo bila riječ koja se vrlo često spominjala u većini govora u ovom prvom a, dijelu susreta. U tom se smislu, kaže onda, Frazonimir može pratiti kontinuitet od njegova osobnog iskustva božjeg milosrđa i oproštenja u mjestu podžobu stone preko poslanja braće da propovijedaju pokoru u svjetlo obraćenja do želja izrečene kod proglašenja porcijunkulskog oprosta da bi htio da svi dođu u raj. Uh, u drugom dijelu smo se onda malo više usredotočili i na samu diobu, dakle, bilo je dosta interesantno. I evo još, Stjepane, možda prije nego što dođemo i do samog Franjevačkog svjetovnog reda, jesi li ti osobno, možda prije 5-10 godina, vjerovao da ćemo jednog dana se spominjati diobe prvog reda na ovaj način? Pa nisam mogao niti zamisliti, ali evo ideja je došla od... Fralju Devita Maračića, gdje im ovom prilikom zahvaljujem na toj ideji i poticaju da se evo, i o tome progovori na jedan bratski i pravi franjevački način gdje se uvažavao dijalog svih nas da vidimo što se to dogodilo i da molimo evo, za zajedništvo dalje u poslanju crkve i našega reda, odnosno franjevačkog reda. Vidjeli smo i da je bila jako velika uloga Papa, u razvoju uh, i prvog i drugog, ali kasnije i trećeg reda, ali pogotovo ovaj period iz 1517. i bula Leona 10. i te voz. ali i brojne druge prilike u kojima su se Franjavci uvijek kad je bilo teško obraćali papama za pomoć i tražili su zapravo njihovo posredovanje i vidjeli smo zapravo i sam značaj te bule i te Vos koja je trebala biti bule jedinstva, te kao tako uspostaviti jedinstvo svih struja unutar Franjevačkog reda. Zanimljivo je bilo i na samom kraju susreta čuti kako je ovo prilika za pravo ujedinjenje ovoga na naših redova. Mislim, to isto bilo dosta znakovito, a posebno me se dojmilo zapravo kad smo vidjeli da u, u sve te izazove prilike i prijetnje koje smo vidjeli kroz ovih 8 stoljeća i dalje se vidi jedno veliko jedinstvo unutar naših redova, pa onda i kroz Franjevački svjetovni red, zrne? Upravo tako je, evo poruka možda i tog cijelog susreta, nekako riječi koje su me dirnula, to su riječi pape Franje koji u vas izuče 4. listopada 2013. rekao Dobro ste učinili, morate ostati ujedinjeni. To nam je velika poruka i zadaća nas Franjevaca da kroz ovo vrijeme u kojem smo, kroz koje hodimo u poslanju crkve i svog poziva da stvarno budemo i ostanemo ujedinjeni u Kristu po evanđelju. Mi smo se više usredotočili na tom susretu na prvi red. A kako je nastao treći red? Franjevački svjetovni red. Zašto je uopće nastao? Franjevački svjetovni red, evo donedavno je poznat kao treći red Svetog Franje. To je javno vjerničko društvo. Ustanovljeno je po i djelovanju Svetog Franja Asiškoga, kako sam već rekao. Službeni naziv je Ordo Franciscano Secularis. OFS, članovi nastoje živjeti evanđelje, po primjeru Svetoga Franje, svoje poslanje žive u svijetu i u obitelji, znači vršeći svoje staleške dužnosti, Čini nisu redovnice, nego vrše svoje staleške dužnosti u svojim obiteljima. Tako se zove naša emisija Poziv u svijetu, je Upravo tako. Prema kanonskom Pravu katoličke crkve, Franjevački svjetovni red ima pravnu osobnost u crkvi kao i svoje pravilo i generalne konstitucije koje je odobrila i potvrdila crkva. Braća i sestre, kako se međusobno nazivamo i osjećamo potaknuti duhom svetim da postignu savršenstvo ljubavi u svome svjetovnom staležu, obvezuju se zavjetovanjem da će živjeti evanđelje poput Franje po svome pravilu i konstitucijama. Mm -hmm. Svoje zajedništvo i bratstvo na nekakav konkreta način žive u manjim bratstvima, mi to zovemo mjesna bratstva, koja su vezana uz naše Franjevačke samostane i župe. Bratstvima upravljaju vijeća mjesnih bratstava na čelu sa ministrom ili vijećem. Ministar je onaj koji poslužuje, ali ta riječ ministar je u našim pravilom i generalnim konstitucijama zasje znači, u našem zakonodavstvu se koristi ta riječ ministra ministrare znači služiti i to je ostalo evo do dana današnjeg znači nije neki političar i ne što, nego je <laughs> baš neke velike... brat, da nema velikog ali glava. ti si dakle generalni nacionalni nacionalni ministar i kakva je sad zapravo tvoja zadaća onda dakle ti jesi dio jednog određenog bratstva bradstv, mjesnog bratstva Capitol ali ovdje zapravo onda ostvaruješ i svoju zadaću kao nacionalni ministar. Kao nacionalni ministar na čelu sam Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda, koje se nekako strukturalno, strukturalno dijeli na pet područja. To je znači idemo evo, od, isto kao od Osječkog bratstva, Zagrebačko područno bratstvo, Blaženo Galozija Stepinca, Riječko, Majke Bože Trsacke, Splitsko Dubrovačko, Svetog Leopolda Mandića i Zadarsko šibensko bratstvo. U tih pet bratstava žive braća u mjestnim bracima koje su okupljena oko svojih područnih vijeća i područja, odnosno regija, kako god to nazvali. I tu su u tim regijama, to je provedena regionalizacija, odnosno ujedinjenje svih uh, mjestnih bratstava koji su pripadali drugim obedijencijama prvoga reda, bilo da su to bili braća kapucini, konventualci ili manja braća ili trećoreci, e, objedinjeni su sada u jednu regiju i svi su e, okupljeni u toj regiji. Na čelu te regije kao duhovno vodstvo, kao više vodstvo su naši područni duhovni asistenti koji čine konferenciju Znači sve četiri obedijencije, isto je tako i na nacionalnoj razini gdje imamo isto konferenciju nacionalnih duhovnih asistenata. Crkva, nas je odobrila, crkva nam je odobrila pravilo i generalne konstitucije, ali uz uvjet da imamo više vodstvo od uh, višeg redovničkog poglavara, to jest od provincijala koji nam dodjeljuje duhovne asistente koji su bitni, znači bez Prvog reda mi ne bi postojali. Duhovni asistent nama jamči vjerodostojnost, odnosno da budemo vjerni Franjevačkoj obitelji, da budemo u zajedništvu s crkvom i da živimo to svoje Franjevačko poslanje. Jer kroz povijest puno se duhovnosti miješalo i htjelo uči u Franjevački svjetovni red, pa je nekako tu evo duhovni asistent, glavna karika koja nas evo, održava, vodi, Zajedno sa vijećem i ministrom i tu je evo, njegova uloga u ime crkve evo, i kod samih zavjetovanja. Ministar prima zavijete od braće i sestara koji zavjetuje vanđelje da će živjeti po primjeru svetoga Franje, ali duhovni asistent je onaj koji potvrđuje u ime crkve da je to tako i on jamči evo, za naše zavijete i poslanje danje život u Franjevačkoj obitelji, u Franjevačkom stjetovnom redu. Nije lako biti ministar, očekuje se od tebe da budeš i primjer drugima, da rješavaš eventualne probleme koji se pojave, da posreduješ pod raznim razinama, je, dakle, da si stalno prisutan u svoje redovne aktivnosti, u svoj stvarni poziv u svijetu. Je li to um, izazovno, kako to drugi možda zvuči jako službeno kad je neko nacionalni ministar? Pa zvuči jako službeno, ali... Evo moram reći da mi je jedan od naših nacionalnih i duhovnih asistenata, mogu reći ime i reći ću sa ponosan, to je Frazvonimir Brusač, koji mi jednom prilikom rekao, Stjepane, sad kad si postao nacionalni ministar, moraš sačuvati dostojanstvo službe koju obnašaš, a isto tako moraš biti i brat i sestra i otac i majka, braći i sestrama. Tako da je to jedna evo, uloga, ne da je to neka čast, nego evo, iz ljubavi prema braći i sestrama koje su te izabrali, dužan sam opravdati evo tu, to zajedništvo, to ljubav, znači saslušati braću i sestre, vidjeti uvijek postoji problema, ali od svih problema najviše postoji radost zajedništa gdje se susrećemo po našim kapitulima nacionalnom kapitolu, a i u područnim kapitulima ili bratskim i pastoralnim pohodima koje obavljamo u našim područjima, tako da je ta radost zajedništva ono što nosi sve nas tako bi trebalo biti u svim mjesnim bracima i područnim jer mi u konačnici svi dolazimo iz osnovne čelije kako ja kažem a to je mjesno bratstvo. Ne bi bilo ni područnog ni nacionalnog da nije bilo mjesnog bratstva pa evo svima stavljam na srce da žive svoje poslanje u mjesnim bracima da se angažiraju i budu u zajedništu sa svojom braćom i sestrama. Evo za kraj ovog prvog dijela ja ću pročitati jedan dio iz poticajnog nagovora brata Stjepana Lica, koji je također bio na a, našem susretu. Pozvani smo stvarati, poticati, podržavati i predstavljati Franjevačku kulturu. Osobna nastojanja, osobni pothvati u tome su i kako poželjni, što više podrazumijevaju se, ali ne smiju biti prepušteni pojedincima da se bore i snalaze kako znaju i umiju, dok uzmognu prepustiti ih pojedincima značilo bi ne ih svojima, odreći ih se, utišati žar kojega bismo trebali zajednički razgarati. Sa svetim hranjom otkriji i radosno svoje krštenje. Sa svetim hranjom, otkriji, svoje krštenje. Pod tu bož jebli sine. Sa svetim prajom chodaj popravi sve sve što vidiš. Sve što Bog za tebe stvorio oh je yeah. ta svetim branjom chod... u svijetu. emisija franjevačkog svjetunog Evo nas s natraga emisiji poziv u svijetu. naš gost danas je nacionalni ministar franjevačkog svjetodnog reda Stjepan Kelčić osvrćemo se na veliki događaj koji smo slavili 16. i 17. rujna u crkvi Svetoga križa na Sigetu spomena franjevačkih obljetnica 800 godina porciunkulskog oporsta i 500 godina diobe prvoga franjevačkog reda bio je to zaista veliki skup a danas nastavimo malo više progovoriti o tome kako su redovi nastali. Pa nakon ovog prvog dijela, mislim Stjepane da je sada jako važno da se osvrnemo i upravo na tu fazu, na početak reda. Evo, kratko ću progovoriti malo o početcima reda. Nakon obraćenja Sveti Franjoj je napustio svoj dosadašnji način života i radikalno se opredijelio za život po evanđelju. Kris ga je pozvao da obnovi njegovu kuću, da obnovi crkvu, Bog mu objavljuje da mora živjeti u crkvi po evanđelju skupa s braćom koju mu je sam gospodin dao. Uskoro mu se pridružuju njegovi prvi drugovi i braća koji nastoje živjeti to njegovo poslanje. Papa Inocent III. usmeno odobrava njemu pravilo 1209. godine, to je početak prvoga reda, odnosno reda manje braće. Franjo privlači mnoge, pa se tako, evo Asiška, plemkinja Klara, a nakon nje i druge djevojke, potaknuti njezinim primjerom, odlučuju slijediti Franju, čime 1212. započinje drugi red, odnosno reci i gospođa ili Klarisa, koje mi danas imamo u Zagrebu, Požeg i Brestovskom splitu. Mnogi ljudi koji su već imali vlastite obitelji, pitali su Franju kako bi oni mogli na sličan način nasljedovati Krista kao on. Njima je Franjo predložio da ostanu živjeti u svijetu, u svojim obiteljima, baveći se svojim poslovima, a šireći evanđelje poučavanjem riječu i primjeru među svojim bližnjima, susjedima u svojoj sredini, u obiteljima, ali živeći kao pokornici i nasljedujući tako Krista. Tako nastaje treći red, odnosno kako se tada zvao red pokorničke vraće i sestara, kojemu je Franjo dao prvo pravilo 1221. godine. Tom pravilu prethodilo je i prvo pismo vjernicima koje je Franja uputio vraće i sestrama od pokore koje je nastalo oko 1216. godine. Prvom pismu vjernicima dodavalo se i ono što se smatralo potrebnim, pa se tako došlo i do drugog pisma gdje se evo pokušalo taj život braće i sestara još više e, nekako pokornički oboj, obojati da, da, da to ima nekog smisenog svog života. E, mnoge pape su imale e, utjecaja u samom pravilu braće i sestara trećeg reda tada, Franjevačkog svjetornog reda gdje su htjeli evo svoj doprinos donijeti, da u ime crkve, jer su vidjeli da je to nešto što je dobro, da je to nešto što doprinosi plodovima crkve, da je to živa crkva koja živi po Franjinom primjeru koji se odlučio popraviti crkvu na jedan ponizan, jednostavan način, šireći zajedništvo, ljubav, jednostavnost, skromnost i siromaštvo. I s tim je pobjedio odnosno obnovio crkvu, što je i današnja zadaća, evo i sam Papa Franjo, koji stalno naglašava i vodi nas tim Franjino, tom Franjinom idejom kroz sve ovo vrijeme. Ono što je specifično, a to je da su se plodovi vrlo brzo vidjeli, već na samom početku, dakle, na samom početku 13. stoljeća, vidjeli se plodovi i danas u Franjavačkom svjetovnom redu. Pa i te kako se vide plodovi danas u Franjavačkom svjetovnom o. redu, tim kad smo već zajednica braća i sestara, mi u Hrvatskoj imamo oko 4,5 tisuće braća i sestara Franjevačkog svjetonog reda. Zavjetovanih. Zavjetovanih, trajno zavjetovanih članova. To je jedna velika kolona ljudi, kako je na naša sestra znala reći, postojimo 800 godina i to je jedna velika kolona ljudi koja je neprekinuta, koja kroz svoju molitvu, kroz svoje djelovanje, djeluje i doprinosi i crkvi i društvu, i svojim obiteljima, a naposlije o Franjevačkoj obitelji kad smo se evo, isreli ovih dana na Sigetu, to je se vidjelo to zajedništvo u toj različitosti, odnosno prvog reda, drugog reda, trećeg reda, gdje evo, svako u svom staležu, u svom samostanu i u svijetu živimo isto poslanje, živimo evanđelje. Evo, ti si sad isto spomenuo i trajne zavjete. možda za one slušatelje koji nisu dobro upoznati koji su sve tipovi zavjeta i što znači zapravo ti trajni zavjeti? Uh, Zašto z... su bitni? Dobro, o zavjetovanju OFS-u govore svi temeni zakonodavni dokumenti Franjevačkog svjetovnog reda, pravilo Generalne konstitucije i naš obrednik kojeg je potvrdila Sveta kongregacija za sakramente i bogoštovlje 1984. godine. U prvom poglavlju iz obrednika koji nosi naslov narav zavjetovanja u OFS-u. Govori se da mnogi muškarci i žene, oni koji žive u braku, kao i oni koji nisu vezani s ženidbom, te mnogi biskupijski svećenici od Boga pozvani mm -hmm. da idu putem evanđelskog savršenstva nasljedjući primjer i način života franje asiškoga, te da sudjeluju u njegovoj karizmi i učine nazočnom u svijetu. Obećavaju slijediti Krista i u bratstvu živjeti Evanđelje, te zato ulaze u franjevački svjetovni red. Evo, oni to se je, na to obvezuju. Oni se na to obvezuju. To su trajni zavjeti koji nas evo obvezuju da ćemo živjeti Evanđelje u svijetu po primjeru svetoga Franje. To je možda važno istaknuti u odnosu na neke druge zajednice koje postoje u crkvi a koje nisu, nemaju uopće potrebu, odnosno njihovi članovi ne moraju davati zavjete ili nisu dio reda. Franjevački svjetovni red je zaista jedan red. Red kojeg je crkva priznala i odobrila pravilo generalne konstitucije, odobrila obrednik i tu se radi u stvari o specifičnosti našeg poziva u Franjevačkom svjetovnom redu. Specifičnost svjetovnog Franjevačkog poziva je da članovi OFS-a budu i Franjevci i svjetovnjaci, te kao takvi da izravno se o primjeru svetog Franji njegovu pozivu, njegov primjer i život su ih privukli. Boga je nekako upotrijebio da bi doveo nas do specifičnog načina života. Franjo nije organizirao specifičan način života u smislu da se nekako specijalizirano u nekom određenom području, nego se, nego se svima stavio na raspolaganje. Postao je svima sve. Franjo, koji je prije svega tražio Boga, kako bi našao sebe, pokazuje im da budu radikalni, cjeloviti i postojani kršćani. Bog je pozvao Franju i njegovu trostruku obitelj za crkvu i za svijet, kako bi evo svi vjerovali da je moguće živjeti evanđelje. Franjo je to potvrdio i nama dao nekako u nasljeđe da je moguće danas živjeti evanđelje u svijetu. I to je ljepota te obljetnice, već 800 godina, taj isti žar, na isti način se zapravo slavi i na isti način nasljeđuje ono što je 1221 napisao kao okvir ajmo to tako reč u tome su i naše uh, sestre Klarise imale veliku ulogu pa ću u ovaj naš drugi tio završiti još jednom poticajnom misli iz pera Stjepana panalica sveta Clara Asiška poželjela je poručila svojim sestrama da nastoje oko temeljnoga ljubite uvijek svoje duše i duše svih svojih sestara i vodite uvijek brigu da održite što ste gospodinu obećale. Njezina želja, njezina poruka tiče se baš svakoga u Franjevačkoj obitelji. Ljubimo uvijek duše, sve svoje braće i sestara. Ljubimo svoje duše, ljubimo evanđelje. Mali brate Franjo, razgori ove riječi svojim duhom, da nas tiho prati i nauči ljubiti trnovite putove, da bismo mogli vidjeti zvijezde izgubljene u praznom pogledu brata Vuka. Evo nas i u trećem dijelu današnje emisije Poziv u svijetu, govorimo o velikom spomenu koji se dogodio 16. i 17. rujna, spomen Franjevačkih obljetnica, 800 godina porcijunkulskog oprosta i 500 godina diobe prvog Franjevačkog reda. Znama je u studiju nacionalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda Brastipan Kelčić. Evo, smo puno toga rekli o samom Franjevačkom svjetovnom redu. Možda još ovaj dio bi trebalo naglasiti, to je mjesto Franjevačkog svjetovnog reda u crkvi Uh, što zapravo danas kad gledamo u cijelini crkvu, gdje se nalazi Franjavački svjetovni red? Pa, poslanje Franjavačkog svjetovnog reda je poslanje cijele crkve. Drugi Vatikanski sabor traži od vjernika da budu uh, svjedoci i oruđe poslanja crkve. To se na poseban način odnosi na Kristovu trostruku službu koju znamo da, u kojoj kršćani imaju udio, znači u svećeničku, proročku i kraljevsku službu. Pravilo počinje opisujući narav ovog poslanja. Među duhovnim obiteljima koje Duh Sveti podigao u crkvi, Franjevačka obitelj okuplja sve one članove Božjega naroda, vjernike, lajke, redovnike i svećanike koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama Svetog Franja Asiškog. Oni žele, kako je već rečeno, na raznovrsne načine i na različitim oblicima, ali u zajednom životnom zajedništu unazočiti tu karizmu zajedničkog seraskog oca u životu i poslanje Crkve, tako i Franjevački svjetovni red koji se oblikuje kao organska zajednica svih katoličkih bratstava kojima braća i sestre potaknuti Duhom Svetim postignu to savršenstvo ljubavi u svome staležu gdje jesu u obitelji. Ovo je sad Vatikanski koncil, ali vidjeli smo u drugom dijelu da je priča počela puno puno prije, na početku 13. stoljeća, zapravo već tada se živjelo ono što je kasni Vatikanski prepoznao. Upravo tako, prepoznao ono što, što je življeno već kroz znam, toliko stoljeća, prepoznato je na Drugom Vatikanskom koncilu, gdje je se ovo i dalje nastavilo prenositi i živjeti koje evo, možemo reći da i današnji papa i na naša crkva, prepoznaje to naše poslanje život u svijetu i prepoznaje cijelu, cijeli Franjevački pokret i cijelu Franjevačku obitelj kao uh, jedan važan temelj u crkvi koji puno doprinosi za život crkve, a i poslanje crkve u svijetu. Ali Franjevački svjetovni red nije nešto zatvoreno no, iza samostanskih zidina, možda za sve naše slušatelje koji nisu nikada imali prilike upoznat člana Franjevačkog svjetovnog reda a, njih se može prepoznati, zar ne? Izvan samostanskih zidina. Jako puno akcija se događa. Vidjeli smo zapravo da u zadnjih 15. godina je toliko toga inicirano u toj akciji u odnosu na kontemplaciju. Pa svakako, evo i po sam papa rekao da trebamo izaći sa Kristija. Nekad je Franjevački svjetovni red bio usko vezan uz naše samostane i bratstvo je vodio upravitelj toga reda, tog mjestnog vratstva, to je bio svećenik Franjevac, duhovni asistent koji je bio upravitelj reda. Doslovce mi su bili u sakristi tih samostana. Po priznanju evo, našeg pravla generalnih konstitucija, izlaska u svijet i samostalnosti Franjevačkog svjetovnog reda, ali ne u tome da budemo slobodni činiti što god hoćemo, nego opet pod okriljem crkve, u zajedništvu i očuvanju, po dogovoru, u, po dogovoru evo, sa Franjevcima, odnosno sa višim poglavarima koji nam jamče duhovne asistente, živimo u svijetu, nismo prepoznatljivi po nikakvom oblačenju, ne nosimo habite, ne nosimo ne znam kakve posebne majice, oznake ili ne znam nija što neko nosi tau, znak tau koji nas je obilježava da pripadamo Franjevačkoj obitelji, to je jedan znak koji je prepoznatljiv svima poput svima onim kojim slijede Franju i koji žele živjeti to Franjevaštvo, ali smo ljudi koji živimo u svijetu i svojim životom svjedočimo taj svoj Franjevački poziv, odnosno poziv Franjevca, Svjetovnjaka, koji živi pravilo generalne konstitucije, odnosno Evanđelje. Svoj poziv ostvarujemo na svojim, u svojim obiteljima na poslu, obvezni smo nekako po svojim, ne nekako, nego obvezni smo po svojim zavjetima dolaziti na naše mjesečne susrete, naše skupštine i djelovati u sklopu bratstva. Neka bratstva su manja, imaju manje aktivnosti, ali uglavnom to je briga o siromašnima. Imamo evo i veća bratstva, veće projekte koji su prepoznatljivi u svijetu, odnosno u crkvi, u državi. To je evo, prihvatilište ruže svetog franje koje imamo u Rijeci. Imamo socijalne samoposluge koje koji su otvorene u sklopu mjeseg brastava franjevačkog sjetonog reda. isto tako pokrenuto je u mjesnom brastvu Trsat i ulične svjetiljke prvi časopis za beskućnike gdje beskućnice evo pišu o svojim životnim iskustvima, o onome što prolaze, gdje se nekako socijaliziraju dolaze do svog ponovnog oživljavanja i dostojanstva svakog čovjeka, jer svaki beskućek ima pravo na dostojanstven život, pa evo tu nastojimo ih vratiti u život, rehabilitirati, dati im kroz Božju riječ, kroz psihološku pomoć, kroz radionice ih oživjeti i vratiti na put kojim su i bili, a evo skrenuli su nekim slučajem koji su imali, da li to iz vlastitih pobuda ili iz nekih obiteljskih razloga. Imamo i duha siza al tako kao sustav. Imamo i duha siza koji se evo događa redovito na Kaptolu, a obilježavaju i druga, jesna bratstva gdje se evo svi uh, ove predstavnici na... religija se okupljaju. Trideseta obljetnica 30. Ove godine, obljetnica je ove godine, tako da ćemo evo proslaviti i to na našem na omjesnom bratu Kaptol. Pa, evo pozivamo sve koji već godinama dolaze da dođe na tu 30. obljetnicu. Ono što moram isto reći da Franjevački svjetun red ima svoju strukturu, ima svoje zakonodavstvo, pa tako neki projekti su nekad malo, i op, ne nekad, nego postanu i opterečenje za mnoga mjesta brasa koja se ne mogu nositi s tim uh, količinom. količinom posla, obave za zahtjeva koji podježu i zakonima države i strukture koje su nametnute od... evo Puno se toga događa. Da, puno toga na, na svim razinama. Tako da zaista jedna primjer bogatog života. No kad gledamo od 13. stoljeća pa do danas postoji jedna konstanta, jedna riječ koja možda najbolje opisuje ono srce Franjevaštva, a to je pokora. Koliko je ona danas prisutna i koliko je ti prepoznaješ i u, i u svom radu, ali i u ovim aktivnostima koje si nabrojao. Uh, koliko god mi govorili lijepo uh, o, o svemu što je vezano u što uvijek je prisutna i ta pokora koja isto daje jednu novu dimenziju i poziva možda na puno, puno više nego što bi se to inače očekivalo od nekih zajednica koje nisu postali službeni red. Pa upravo tako, ta sama pokora, svi znamo što znači pokora kad nego kažem iso se moram podnijeti pokoru Dobio sam pokoru ili na, u ispovjedi, nakon ispovjedi dobio sam pokoru, moram je izmoliti, moram, ovo je novi vid pokore, odnosno kako je to ovaj, naš duhovni asistent u mjestom bratstvu znao reći da stiđemo prvo s prijestolja svoga srca da bi mogli prihvatiti ono što nam dolazi, da bi mogli trpjeti, da bi mogli prihvatiti pokoru ono što nam dolazi i da bi mogli tako jednostavno djelovati. Bez toga, bez te poniznosti i jednostavnosti, jednom priliko sam čuo da je e, sveti sada Ivan Pavo II. se pitao što je to Franjo, što je to Franjo oduševilo, na koji način je on postao drugi Krist, kako je on zavolio Krista, kako je živio to evanđelje u tom vremenu. I onda je shvatio da je to bila samo jedna jedina riječ, a to je poniznost. Kroz poniznost se događa. Svetost. Tu smo vidjeli, evo, i kroz sve to, kroz život svete majke Tereze iz Kalkute, kroz svetog Franju, kroz mnoge svece koji su, evo, kroz tu poniznost doživjeli obraćenje, pokoru i prihvaćanje svega toga. I mislimo da je to, ja mislim da je to jedini pravi istinski put koji možemo živjeti evanđelje na taj način, novi oblik pokora, a to je ta poniznost. Evo, to ćemo za ovaj treći dio možda najbolje s tom rečenicom završiti, pa još jedan glazbeni predah, a nakon toga ćemo govoriti o specifičnosti poziva. Ostanite s nama u emisiji Poziv u svijetu. Evo nas i u posljednjem dijelu današnje emisije Poziv u svijetu u kojoj razgovaramo sa nacionalnim ministrom Franjevačkog svjetovnog reda Stjepanom Kelčićem o spomenu Franjevačkih objetnica. Evo Stjepane, govorili smo zaista jako icrpno ovo prva tri dijela emisije, pa sad možda za sam kraj treba nešto progovoriti o specifičnostima poziva. Jesmo li mi uopće svjesni tog poziva na koji smo pozvani i koji smo prihvatili? Pa, ja mislim da u potpunosti jesmo, ali i nismo, jer se puno toga danas uh, nudi, danas je vrijeme toga hedonizma gdje je puno duhovnosti koje privlače mnoge ljude koji su danas u crkvi, koji nekako trče za tim uh, brzim rješenjima, instant rješenjima, pa tu nekako zalutaju i u druge zajednice, sama specifičnost našeg Franjevačkog poziva, Svjetovnjaka je da su članovi OFS-a da budu i franjevci i svjetovnjaci. Ta sama specifičnost nju možemo promatati kroz tri temeljna vida a to da poziv ovisi o franji. Znači da slijedimo franjin primjer i franjinu duhovnost. Znači s tim smo pozivom odabrali, opredijelili se za tu duhovnost. Ako neko ide u neke druge zajednice, neku drugu duhovnost gdje se bira u neka vijeća, ne znam ja što, ne možemo da pripadati i Franjevačkom svjetovnom redu. Znači, radi se o jedinstvenom pozivu koji slijedi znači, duhovnost i primjer svetog Franje i s tim je to o, označena ta specifičnost Franjenog poziva, odnosno Franjeca svjetovnjaka. Drugo, da je naše zvanje je živjeti Krista, živjeti evanđelje poput Franje, na Franji način. I to je ono što nas opredjeljuje opet za naš poziv u Franjevačkom svjetovnom redu. Da mnogi ne odlaze, i evo is, bilo ko od nas, u druge zajednice, kako to kažu, ko od nas pabirčite neke druge duhovnosti, druge primjere e, nasljedo, nasljednika koji su slijedili Krista na jedan drugačiji način i iz drugih redova, nego da živimo po primjeru svetoga Franje. Jer to je nešto što... Uh, opterećuje mjesno bratstvo braće i sestre u u mjesnom ako neko pri ode u neku drugu zajednicu drugu duhovnost pa donese nešto iz te duhovnosti pa pokuša to ukorijeniti u franjinu duhovnost franjo ima dobre temelje dobre korijene gdje je sve, obuhva, sve obuhvatio sve nekako nam prikazao i pokazao cjelovitog Krista u svom pozivu. I mi ga možemo kao franjeci, svjetovnjaci, po tome i živjeti. Ne treba miješati kruške i jabuke. Ali? Tako je. I od nas evo to se traži da budemo cjeloviti kršćani, po primjeru svetoga franje. To su ta tri vida franjevačkog poziva, odnosno specifičnosti našeg poziva, gdje mi trebamo živjeti u svojim mjesnim bratstvima. I zato evo tu treba dobro voditi brigu u samo našeg zadaća i, i ministra, a i cijelog vijeća i onih koji su odgovorni za formaciju, da u formaciji novih ljudi, braće i sestara koji dolaze, naglase tu specifičnost našeg poziva i narav zavjetovanja i sve ono što je vezano uz, uz cijelu Franjevačku obitelj, kome pripadamo i zašto smo tu. Jer taj specifičan poziv znači da si pozvan od Boga da živiš po primjeru Svetoga Franje i to ti je dovoljno da možeš evo danas djelovati u svijetu i živjeti kao kršćanin, Franjevac, Svetovnjak, Svjedočiti, Franjinu duhovnosti i Franjevačku zajedništvo, ono što je u, prisutno u crkvi što je crkva nekako potvrdila, prepoznala i uvijek vodi brigu o, o Franjevačkoj obitelji i nekako nam potvrđuje kroz svih ovih osamsto godina da je Franjevački red i tekako doprineo koliko u kulturnoj baštini, toliko u samoj crkvi, u znanosti, no, gdje god, Možemo da na području ekologije, socijalne dimenzije, gdje god, znači Franjo sve tu obuhvatio, jer je evo, volio sva stvorenja ovoga svijeta i svima dao jednu važnost, jednu specifičnost, da budu prepoznatljivi onako kako jesu i kako trebaju biti. Evo, pred sam kraj ima sigurno i slušatelja koji možda su danas prvi put nešto čuli o Franjovačkom svjetunom redu, ako bi htjeli se malo više informirati ili možda postati članovi, odnosno simpatizeri, pa dio generacijske skupine, pa i možda doći do trajnih zavjeta, koji bi bio neki prirodan put i kome da se jave. Svi koji žele doći u Franjevački svjetovni red. Zagreb je bogat mjesnim brancima Franjevački svjetovnog reda. Ali i Hrvatska nasluša? sluša Ali, zato. Da, evo i cijela Hrvatska. Znači u svim područjima, kao što sam rekao, Split, Dubrovnik, Zadar, Šibenik, riječko područje, Zagrebačko, osječko može se javiti u mjesnim brancima u gradu u mjestu gdje jesu. I tamo, će dobiti, I tamo će dobiti informacije. Korak po korak. Znači, mjesta brasta vezana su uz Franjevačke samostane i Franjevačke župe. Tamo se možete obratiti mjesnim ministrima, da vas primjene razgovor, da pokažete ono što nosite u svom srcu, osjećate poziv, da bi živjeli svoje Franjevaštvo u svijetu, oni će vam i pomoći, kako vas dalje uputiti u sam proces Ulazka u Franjevački svjetovni red, u formaciju i sve dalje kako slijedi bit ćete upućeni, a sve informacije o tome i u povijesti Franjevačkog svjetovnog reda možete vidjeti na našoj web stranici www.ofshr gdje imate evo prikazana sva područna bratstva, uglavnom i mjesna bratstva i puno informacija, i puno informacija naše dokumente i sve tamo možete sve pročitati, vidjeti, pa evo, malo proguglajte i našćete. Dođite, dođite i vidite. Dođite i vidite, OFSHR. Evo, pred sam kraj, dakle, zaista smo, ja mislim, danas približili brojnim našim slušateljima Franjevački svjetovni red, pa ćemo se ponovno vratiti na ono čim smo započeli, a to je spomen Franjevačkih objetnica i naš sve Franjevački susret koji se održao 16. i 17. rujna u Crkvi Svjetoga križa u Sigetu, na samom kraju, kako je završio susret? Susret je završio u crkvi gdje smo evo, dobili poslanja. To je jedan preklopek, jedna sličica gdje evo, pročitaću kratki tekst iz pobudnih riječi Svetoga Franje. A to glasi ovako. Predraga braćo i uvijek blagoslovljeni sinovi, čujte me, čujte glas oca vašega. Priklonite uho svoga srca i pokorite se glasu Sina Božijega. Čuvajte sin srcem svojim zapovjedi njegove i vršite njegove savjete svom svojom dušom. Mnogo smo obećali, a još više nam je obećano. Obslužimo ovo, težimo za onim. Naslada je kratka kazna vječna. Trpljenje neznatno, slava je beskonačna. Mnogo je pozvanih, malo izabranih, svima će biti naplaćeno. braćo dok ima vremena, činimo dobro. Evo i s tim riječima završavamo našu današnju emisiju Poziv u svijetu. Puno vam hvala što ste bili uz nas i čujemo se ponovno za točno mjesec dana u istom terminu. Mir i dobro! se bojim jer tamo će biti slava i sjajn a ja na niskom stojim već ako imaš djeko i kutić i to je mnogo za mene tamo se suhko prutić Usko je moje, dame. Nikomu neću praviti sjene, bez bugne to bi bilo. gospode. suče, takova odrpanca. Pusti da bar na vratima kuće, čekam kog tvojga znanca. Čekam tvojga znanca. Pa da ga molim, da same se moli, ako to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 Pa kada uđu, kojim je dato, im je staviti neće. je malo, ali ništa zato, srce tvoje je veće. Nebo je malo, ali ništa zato, srce tvoje je veće.